Di, di sebagian dahil-dahil kita apa sebagian ustaz-ustaz kalau orang itu punya yayasan dan berada keluar dengan hati itu berhukumi istri tapi akhwani fillah yayasan yayasan ini ya akhwani fillah hukum bukan satu hukum yang itlak yayasan yayasan masihnya bid'ah. Maklum, masuknya yayasan-yayasan banyak macam. Yayasan-yayasan dalam negara kita yang mana firaq paling bahaya. Untuk kita kita tak perlu yayasan-yayasan. Siapa yang buat yayasan-yayasan dia masuk dalam jalan yang paling bahaya. Maklum ya Tapi kita tahu syaikh abdul rahman taala ada yayasan dia bunya cam menghitam ada yayasan dia bunya khuwan. Ya yasanya san dalam negeri Saudi lain, dan dan negeri kita. Kita kalau ada orang yang mau masuk politik wajib dia buat apa? Ya yasanya yas. Dalam negeri lain ya khwan jika kalau anda mau buat masjid wajib anda ratam dengan apa? Dengan nama yayasan. Kalau anda tetap buat tahun macam banyak negeri dalam Europe dia tak bisa beli tanah untuk bangun masjid kalau dia tak rekod apa? Yesh dengan bank account tapi dia tak nama dia yesh tapi macam yayasan ada bank account ada nama ada logo tahu logo ada logo ada apa-apa ini macam yayasan kalau dia tak buat macam itu tak bisa tak bisa buat apa masjid apa dah lagi jauh dakwa Allah talab tak bisa buat masjid kalau tak ada informasi macam itu semua orang hizbi, semua keluar dari yang sunnah. Izan, fatwa biaya tafsil. Fatwa tafsil. Adhan, cakap syaham baz, keluar dari sunnah, sabdi ada yaisan. Jam'iyat al-shaykh Abdul Aziz bin baz, sampai sekarang ada masih. Masih ada. Tapi jam'iyat dia akan kita bukan dalam agama. Tak ada hizbu. Hizbu bin baz. Yang masuk dalam itu, tak ada macam itu. Mufum ya kawan, entau entau uh, telung muslimin, Untuk bangunan-bangunan uh, masjid, Untuk apa-apa al-qir, tak bisa buat macam itu dalam tanah Saudi kalau anda tak tak rekam dalam yayasan. Kalau dia tak nama yayasan macam yayasan, sama hukum. Nama ini tak penting. Ada tempat ada tertib siapa yang kepala, siapa yang wazir, siapa yang muzir, siapa yang naib, siapa. Yang... Kalau dia tak buat ini tak bisa masuk tak bisa buat da'wah Tak bisa buat khair. Sekarang ada banyak yang sistem dia macam itu. La ikalla billah nasillah wasa'at taqullah ma istata'tum. Halaini, saya tak tahu Indonesia macam mana. Tak tahu hal Indonesia. Saya tamu sini. Tapi ya afwan billah, hal dia tafsil. Antum tengok macam mana? Hal Malaysia lain. Hal sini lain. Hal sana lain. Allah a'lam. Itu negeri kita Yemen kalau ada orang yang baca ya, ini tu mah. متهم طبيحة الله الله لا بد من التفصيل لا بد من الرحمة لا بد من نصيحة إلى آخره مفهوم يا قواني في الله جلس لا جلس أرانيا مبتدع قلت دعوة ذلكما بدأت كانوا أرانيا مبتدع أنت بجد دعوة أنت سكران جبا أرانيا مبتدع أنت أرانيا ما شميتو يستحق أبا يستحق يعني Perlu, da'wah dari ahli sunnah, tak Hah? Ya'ni, anda sekarang jumpah orang mubtadi' Orang yang anda fikiran dia dari ahli bida' Mungkin anda pakai dia da'wah, tak Mungkin tak, mungkin Mungkin, ya khiddiya muslim Taqillah, anda mau pakai da'wah Untuk orang kafir Macam mana orang muslim Nafum Lakin tafsili La'udin tafsili untuk lil'jamil kalau anda tahu oran ini dalam jalan bahaya, bagi dia da'wah. Kalau dia ikut, alhamdulillah. Kalau dia tak ikut, anda sudah. Buat kerja. La'i kalifullahi wabarakatuh, ila usaha. Maksud saya, ya khuan kamu, saudara kamu. Wafum, ya khuan fiillah. Al-masalah fihah tafsil. Champuran, champuran dengan ahli bada'ah lain. Bagi dia kepada sunnah lain. Wafum, alam afuam, Jelas jelas. Maksud saya, ya khuan fiillah. Al-salam ala memutada'i, bagil memutada'i sahabat. Tidak ada tafsil Syahat Rasulullah Taala berkata Salam dengan muntadi' tafsil Dalam tempat kamu macam mana Antum kuat, antum tak kuat Bahaya, tak bahaya Kalau antum tak bagi jisam, antum muntadi' Mungkin antum masuk penjara. Tak bagi dia salam Kalau dia mau bagi kamu salam, antum tak bagi dia, tak mahu Lepas tu dia muntadi' ini Mufti' atau masuk penjara? Bisa, ini hikmah Ini bukan hikmah kalau dia mubtadi' tapi dia jahil. Anta bagi dia salam bagi dia da'wah. Kenapa? Masalah dia tafsir. Bukan setiap mubtadi' tak bagi dia salam. Bukan setiap mubtadi' bagi dia salam. Masalah apa? Tafsir. Anta siapa? Dia siapa? Tempat kamu macam mana? Hal kamu macam mana? Waktu kamu macam mana? Ini lain ini? Lain. Salatul jenazah al-mubtadi' sama tafsir. Mu'amalat al-mubtadi'ah tafsir. والأصل أنهم لا يعاملون لكن تفصيل إذا لازم إذا لازم ما فهم ده ما فهم ما فهم ده ما يا أخوان يعني تم جنب ينحصل يا أخوان بالله كي تتأجج من عندهم تدي أنا أشياء نصيحة لي ترى أنترا على السنة أن ترى على السنة رحمة تقبل الله تقبل الله إني أن ترا على السنة جangan فكران سلهم داري أخوان على السنة ما جمب سلهم داري أوراني Mubtada, tak sama, tak sama. Tapi dua-dua fitnah, dua-dua fitnah. Tapi fitnah ini lain, fitnah ini lain. Wal-khulaasa, anak lainsane berusaha dengan apa yang bermanfaat untuk Allah Taala dalam dunia dan di dunia. Maka sahaja, anda, saya, dan orang lain, melakukan dalam 我父母要换你